Allah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 وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةً إنك أنت الوهاب اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته لنا Minna fëtë wëffëhu alël imen Vëllëzër të ndëruar Besimtar gjemat li Të vetëmin Allah e adhurojmi I cili është i vetëmi I cili është i veçanti I cili është i vetëmi Allahu dhul gjelal I vetëmi kryuës I pari pa filim Dhe i fundit pa mbarim Gjdo kush ka nevoj për ta dhe aj kur njëherë nuk ka nevoj për asë gjëtë jetër të dashurit e mivë lëzër besimtar ati i kofë shumë falë për të mirat të cilat jenë të panumër ta për shëndetjet dhe shumë selamet i adresoj për Muhammedin a.s. për familjen e ti për shoqnin e ti dhe për mbar ümetin e ti derin e ditën e kataklizmës Dita e Kiametit, dita e Allahut ari së madhe. Të dashurit e mi vëllezër besimtar, në këtë kohë kur trazirat dhe dukurit negative e kanë mbërthyer globin e kësaj bote, kur të dashurit e mi vëllezër besimtar, çdo e keqe është prezant aza është duke bërë konkurrencë të mëdha të mirave dhe të vlerave. Më shumë se kurse sa sot, kemi nevojë të gjejmë zgjidhje dhe të shpalosim zgjidhjet që na ka ofruar dini Islami. Ktheja jonë e madhe, që ky kjo fe lançohet prej fjalëve të Allahut dhe të pejgamberit aleyhi salatu wassalam, i fton njerëzin e sidomos muslimant që ti zgjidhin problemet simbas konceptit Islam. Simbas thirrjes dhe ofertës dinit Islam. Pse ne të nderuar vëllezër nuk marrim sim prej peigamberit ton aleyhissalatu vesselam, i cili me modestinë, edhe guximin, edhe dhe programin më më më të pastërt, hynor Arriti që brenda 23 viteve si pejgamber banorë të aty në shkretinave. Ata njerës të cilët ishin larkë gjdo qytëtrimi, ishin larkë gjdo civilizimi, ata njerë që vajzat të të të të të, të përse gjalli i varosni në vore të të të të. Arriti atë qoqni e cila ishte qoqni e shirkut, qoqni e degadences, Shëqëni e ullët dhe vëdijes të për tullët arriti brenda 23 viteve që këta njerës të i bëj të zëtët e tokave dhe madje ta ushtronin autoritetin e tyre në lindje dhe në përëndim. Këta njerës brenda një kua shumë të shkurt arritën që të gjitha problemet të i bëjn qasje hynore si mbas Kur'anit dhe hadithë dhe profetike, pejgamberike, sallallahu aleyhi u sallem. Arritën të i bindë njërzit, se i vetëmi është Allahu që meriton për t'u adhuru. Arritën që të i bindë njërzit, se do duaj të i trajtonin si njërz, të i donin dhe të i respektonin dhe të mire në tyre t'ja u donin. Arritën o vlozën të ndëruar që shumicën em bretërive të asojkuaj, dhe të përandorive të asojkuaj, Ti futnin nën ombrelën e dinit islam Arritën populli doshur Që të ngrisin autoritetin e qdo njeriut Të qlirohen prej pronga dhe të rabris Dhe pastaj të rrugëton drejt knatsive Të Allahut i cili ka pregadit për gjenet lit Vlëzër të ndërua Peygamberi jun a.s.m. shumë bëlltyra Më e mirë Më e fuqishme Edhe më gjithëpërfshirës, edhe shumë dimensionale, që ka mundësi të zgjidh problemet tona, të zgjidh çdo problem dhe të na bëjë të ndihemi komod dhe rahat dhe krenar në tokën e ndërvajon ku jetojmë. Por ne fatketësisht jemi duke hulumtuar alternativa të tjera dhe zgjidhje të tjera te cilat kurrën e kurrës nuk do të mundin të na zgjidhin problemet dhe të na bëjnë rahat dhe të nabojnë të ndimit të dinitet shumë në pragjët e shtëpiave tona. Pra ndaj gjematin dashër, kur të hedhëm një vështrim, hulum të usë në biografi në pejgamberit alehi salatu o selam, kemi me vrajt se këj pejgamber alehi salatu o selam, para se mu bo pejgamber, u rritë pa babë e panon, kur njëherë gjuhë e ti nuk ka ditë me thonë o babë, alehi salatu o selam, kur njëherë këti, Koka e ti luk është përgvel për i babës dhe të vetë. Alehi salatu e selam. Këj pejgamberi Allahu të nëmoshë në katërtet në vjeqare, ju shpal pejgamberia, dhe dhe dhezër të ndëruar, i shqetsuar, i shqetsuar të, të i mase, askusht nuk i besoj përvesit disa njerëz në gjishta. Gruja e ti e para, khati gjera di Allahu te ala anha, i besojit. Shoku i ti në ngusht e bubekri i besoj, edhe djali a gjështi cili andës ishtë hynë bëllëk, a le u radiallahu ta ala anu i besoj, edhe shërptori ti zejdi, të cilit jeshtë rënë liria, shkate baba ju tjetatje njemen, fa nuk mu i më udo prejte, o muhmet Mustafa sallallahu aleyhu sallim, Pse në vlozën të ndërum nuk marrë mësim prej pejgamberit Alehi Selam Qysh i ka zhida i problemet Qysh i au ka largu në në qmimin njerëz dhe prej supëve të tyre Këj pejgamber Alehi Salatu e Selam Atë shumë maltretua Madje u qujtë Renacak Madje u qujtë Genishtar Madje u qujtë Magistar Madje thanë për to që i ka ike dhe mendja Mendjetan për to se i don prindrit, i don popujt edhe i i ban fitnën mes popujve. Kështu u quajt pejgamberi alay salam. Kështu u akuzua pa drejtësisht, kështu u abuzua me autoritetin dhe personalitetin e tij, por pejgamberi alay salam nuk u dorzua. Por pejgamberi alay salatu wasalam nuk u dorzua. Peivatani ti u përzua dhe e mësyti drejt Taifit edhe në metin në mestë rrugës, banër të mekes e përzënën, banër të taifit me gurë, edhe me druë, edhe me fmi, i donën për pare duke e gjujtë, sa që e gjakasën trupin e ti të bekuar, sa që mbeti i vetëmuar, dhe e erdi me leku, gjibril dhe pëjithat, Muhammedit Alehi Selam, të ka ardhë këj me leku i kodrave, kur se kishë po pejgamberi Alehi Selam, vetëm luta Allahun, këtë popull të abonë rafshë, Kët popull ta dënoi, kët popull ta ta shafit toka, ta gëlltit barkun e saj. Por thajë jo. E djuanin me gur, i shkante xhakun rreket e posht. Tha e merr kë xhakun e vet dhe thoshte: "O Allah, falë se kta nuk din." Subhanallah. Shiçoni pejgamberin Ali selam, shpirti i madh, për ti ballafaqu gjithë këto probleme që i kishte përpara veti. Pejgamberi sallallahu alejselam u detyrua ti shpall luftë armikut dhe te kacafytet me ta frontalisht edhe u plagos dhëmti thau edhe ftyrën e tij të bekuar që e kishte të bekuar që kurrë në arsytet e ty haram s'kishin pa u detyruan te xhakosen dhe te plagoset rreth pejgamberit alayhis salam saq dy ftyrshat munafeket hapen lojmin se ndrojet muhammed mustafa alayhi salatu wassalam muhammed alayhi salam Tër kët plagë e harrai, tër kët sulm të barbar, të Kurajshit ve harai, kur e pa në betejën aq elitë të cilin shohëndonte. Oh, Msendërullahi alahu anhu. E pa të masakruum zemrën edhe mushkërit ca pegrimja kishim vënë. Shpirti ju thye, u, u gjunjëzou Rasullullahin alayhi salatu wassalam. Ish tetë sulm te Mose. Por prapë nuk u dorzu. Ma dje sa shumë interesante, a i cilje vro u hamzen, pas një kohë, vahshi u pacit para pejgamberit a le i selam, dheja prane i islamin, po cilë njeri e bënë këtë mërë burra. Mërë vlozni, tha po, tha veç parasujve mos më dillë. Po, tha po parasujve mos më dillë, se ma kujtonë se shumë bashk ishin rritë. Edhe pse kishte odhë Mocanik Homza ka qenë me Muhammedin alayhi salatu vesselam. Nipi me Mixhën bashkishin rrit. Edhe në momente me kritike, Mixha i tij e kishte mbrojt. Mixha i tij kishte ofruar rezistencë tëhatshme. Edhe kur e pa po, shumë u prek, shumë u mërzit. Në luftën e Hunainit kundër fisëve arabë të asaj kohe, Peygamberi sallallahu a.s. gjindë dhe në një situatë të për tja zakonshme Në një prej betejave të ti, mbetë të ti vetëmuar Edhe aq ka qenë trim pejgamberi sallallahu a.s. Sa që në gjori shpotën e ti, me dur të ti të bekume Nga klëfi shpotës e ti Dhe ju tha mbeti vetëmum I tha o gjësti Abbasit O Abbas, ti tha ki zonin e madhë E ki zonin e thekëshum Firri, shak të mi, dhe thuju pëjtërat Muhammedi a.s. Edhe në atë moment ju drejtua armëgjve duke i thënë, e në nëbiju në la këthib, e në ibnë Abdul Muttalib, tha une jam pejgamber e jo rëndës, une jam njeri prej bive të Abdul Muttalibit. Këtë thënjë të forë të ka thonë pejgamberi sallallalli sallim Sepse e dinte Besantën misionin e pejgamberi së ti Besantën gjenet në ti Se do duhej besimtari ta zgjidh jetën e ti O në rrugën e gjenetit O në rrugën e gjenemit Pra ndaj vazhda i Rasulullahi sallallahu aleyhi sallim Dhe nuk o dorzua Nuk o dorzua se zgjidhjet, ofertat Jënë josh se për këtë arsyje Këtë kush ledzon për biografin e ti, kush mirët me biografin e ti, ma dje edhe shkenstar të hui qësionë musliman, filozoftit të ndryshum, si që është Bernard Shaw, i cili është njeri prej, prej filozofve të Anglis, thëtë si kur të ishte Gjall Muhammedi a.s. thëtë deri sa e kishte e pi një kafe, problemet e botës dhe të globit të kësë, kishte me izgjith a.s. Ai este Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i gatoum, shpëtimtari njerëzimit, shpëtimtari dhe i prisi i të gjithë botrave, rahmet xhi për të gjitha xhallësat. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E megjithë këtu, pse na nuk marrim sem për jetës të alaihi salatu wasalam? Ku that Allahu wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana, dhe ju keni shëmbulltyrën yrnekun më të mirë të pejgamberi alaihi salam. Mir po kush liman kan yarjullah Wal well, jomil akhir, a i cili beson Allahun dhe shpreson në takimin me Allahun azzawo gjell. Pranda i vlazër të ndëruar, Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, biografia e ti, jeta e ti, aq është me përplot dimensionet zidive të problemit, sa që historia e përsërit të vëdhëvetën, mirë po arriti Rasulullah sallallahu aleyhi sallam, sepse a i ishte njeri modest me besimtarë, dhe ishte krenar dhe im burëm para armiku ti dhe të njejtën ko ishte im shërshum ma dje ma shumë se sa armisht e ti për vëdhveten e ti, për vëdhveten e tyre. Pra ndaj vëzër të dashur, ne do duaj të nëzjerëm mësime edhe të marëm zgjidhje reale, valide të cilat jënë gjithë përfshirëse derin e ditën e kataklismës. E lusë Allahum të barëk e utala që të na udhëzaj, të nga mësoj dhe mësimit të cilat në gërthën në vete, biografia e ti, praktikisht do bitë nga bojnë. Pse na jemi këtë gjendje, se jemi duke lypë alternativa tjera, cilat jenë jashtë a Koranit, jashtë a sunetit pe igamberit sallallalli i sellem, dhe jemi mbet të nënqmum, të përqmum, dhe jemi qështym, dhe jemi në fund të karavanit të njërzis. Mirë po, Allahu Azza Ogjel ka prëmtu se do të nëndymaj me kusht, Kur në të ndihmoj me fejnëti. Allahu në mënësofë, ya Rabbe l'alamin, e këlu qawli hëdha, vë stakëfirullahi li vë lëkum, vë lisajri lëmëmininë, fë stakëfiruhu, inëhu huë lëgëfuru rrahim, pëndoni dhe kërkoni fali për të metët dhe gjënatuja, sa Allahu fal, madjek zot, kur ajuve të fali. Elhamdulillahi, ya Rabbe l'alamin, والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين te dashurit e mi gjinohet tona ne vazhdimsi jam duke i triminuar bosllavet kundrejt interesave te kte popullit dhe kundrejt gjith asaj se ka arrit ky popull dhe ky vend dhe të dashurit e mi ne do duhej kët problem dhe ky qytet me gjith kët popull dhe ky vend me gjith këta njerëz që janë grumbulluar gjith këto probleme të mëdha do duhej me shiqu ofertën e zgjidhjes së problemeve që na ka mësua Allahu dhe i dërguari i tij alayhi salatu vesselam prandaj vëllezër të dashur vajza e agresionit serboslav nuk po din me u ndal në pëna i vrasin njerëzit dhe, dhe pëna i plagosin fëmit në vend banimet e tyre, nuk kanë ka më shku njerëzit për te i pragut shpis, me te i të prill, o vra qytetari jun, u plagosin fëmit e ti, u traumatizu gjith familje e ti, edhe të njejtë nko në shpi, në pike në natës, u vra dhe u plagosin fëmit e ti, dhe u traumatizu e gjith familje e ti dhe u terrorizu e gjith popli jun, Ky është akt terroriste, të cilën dinë me bëvë vetëm terroristat serbosllav. Ky është terrorizëm. Kjo është me vërtet, pa besi. Njeri të vërtetë pabesi. Të tër, vritet njeriu në gjumë, të shkatërrohet e tërë e tërë shtëpia e tij, të shkatërrohet e tërë edhe të vritet njeriu në gjumë. Nuk kemi që ka të thojmi tjetër për vetë se kjo të dëshman agresivitetin dhe terorizmin e këtyre njerëzve të pabes që e kanë gjelozin drejt këti populli, drejt këti vendi, drejt këtyre njerëzve. Pra ndaj vëzër të dashur të pejgamberi sallallahu aleyhu sallem, me në kutile dune mali hi, o me në kutile dune erdi hi, o me në kutile dune dini hi, fe hua shëhid. Ajë cili vritët duke mbrojt pragu në shpisë duke mbrojt pasurin e ti, duke mbrojt fejn e ti, ajë është shëhid, ajë ka shku shëhid bi idhni lahil wahidil e khad, në emrin e Allahu të baraka u tala, ta mirë po të dashrët e mi, pse kjo pëndodh, po ka imi të shkuna, qka përdojna po na me bëmë, bon? që është lazni në halosina të mush men, këtë nuk po muj me kuptu, pse gjithë këto gjynohë na imi duke i bëmë, bon? pse gjithë, Këtë i diferens të madhe në gjitha sferat e jetës jemi duke paracit, jashtë rrugës Allahu të barë këtala. Andajo popull, o është qiptar, hap një sytë mirë, dijnë e fortë mirë se identiteti juaj, i cili është fetar dhe komptar, qiptar, musliman, është aji i cili e kam mbrojt kështë qiptari gjatë tërë për ju dhe se okupimit sërbës lavë. E nuk do të duhejna me hjekë dërë prej civilizimit, kulturës dhe traditës dhe besimit këti popullit. Dhe të ju këthemi Allahut, edhe të pëndohemi, se thotë Allahun Koran, o të bujil Allahi gjemian e ju helminun, leallekum të flihun, pëndohemi të gjithë, o ju besimtar, ndashta shpetani prej kësoj katra hyre cila për ju ndodhë ju dhe. Letë është me full, këtu. Let është këto me qëndru. Vështirë është qëndrosh në veri. Mirë po, ai i cili qëndron, ai i cili sakrifikon. Let ta din se kjo është një punë e madhe te Allahu Azza wa Xal. Let ta din se ai me plot kuptimin e fjalës, është duke bënë heroizëm i papar, një njerëz me një qëndresë heroike, stoike, e cila buron prej zëmrës postre, prej zëmrës dhe besimit dhe akidës te Allahu Te Baraka Taala. Prandaj vëllezër të dashur, vendi ynë është cungu Vëndje ta harta e Shqipërisë etnike çdo ditë është duke u çungu. Jemi në vozdhën e re të serbosllavëve, të nipave të car Dushanit, cilët janë të interesuar me marrëndal ngatal dhe me galltit pjesët më vitale të vendit ton. Allahun e kemi dëshmitar. Allahun e kemi vetmin mbrojtës, i cili na mbron dhe na ruan. Fa Allahu khairun hafiz. Allahu është mbrojtësi më i mirë. Prandaj aty lutemi, prandaj aty prej ti ndim kërkojmë. Fa tallahu Kur'an in tansurullahi yansurukum. Nëse ju andimani fenën e Allahut, Allahu juve do t'ju ndemoj. Allahu juve do t'ju do t'ju ngrit. Ma e vlazër të dashur në këto momente zemrë dhe mbële e fetona i qëtësën Kurani, fjallë Allahut duke nëzjerë mësime, duke marë duke marë mësime ufëzime për dalë për nga kjo situat e kanë pytë një britanezi cili frike ka pranu islamin fanë prej ka është Kurani që qëtësën zemrën e besimtarit i cili nuk është Arab i cili nuk e kuftan Arabishtën Së tëtë Allahun Kur'an e lëzhinë amënu e tëtëmënu qëllubuhën bë dhikri Allah e lë bë dhikri Allah i tëtëmënu lë qëllub a të tëtëtë besojnë Allahun kër e përmandin Allahun i qëtësot zëmrat e tyre e lë bë dhikri Allah i tëtëmënu lë qëllub a nuk qëtësot zëmrat e besimtarëve duke përmandin Allahun Sa bukur është përgjigj muslimani i ri në familjen e madhe të muslimanëve, i cili vjen prej Britanisë së Madhe, thot fjala e Zotit është Kur'ani. Kur'ani është fjala e Allahut. Thot është fjala e Allahut për besimtarin, është sikur se fjala e nënës për fëmijën në e posa lindur, i cili nuk e kupton se çka i thot nëna fëmijes së vet posa lindur, por si t'i ani në zonin i çet sugut zamrat dhërahet vetë elen vojën e tij çto është thot çasja ju me kuranit është fjala e allahut ndoshta na nuk e kuptojm por kur e ndejojm zamrat tona na çet sugun allahu na ndihmoft dhe na le të sof Edhe të njëjtën kohë kërkojmë ndihmën e Tij, se Ai është i Cili na ndihmon, Ai i Cili është i cili plotët tona na i shëron, Ai i Cili është smundja tona na i shëron. Ai është Allahu xhallaxjalaluhu, i Cili na uzan, i Cili na mson, i Cili kur gabojmë na fal. Allahu është Ai i Cili gjithmonë na ngrit. Prandaj ta lutemi, prandaj të lutemi dhe të parxharohemi para madhnisë Ti, se nuk kemi rrug dalje tjetër, se nuk kemi vend banim tjetër, se ky është dëvërion. Ky është dëvërion. Ta ndërtohemi me halal, ta rregullohemi me halal, të largohemi haramit, të largohemi të keqes, sepse Allahu Azza wa Jell do të na sprovoj. Sepse Allahu Azza wa Jell, nëse nuk rrimsi burrat në këtë vend, do të na çortoj. Madje çortimi ti është dënimi i vëmshëm për të cilin nuk kemi mundësi me rezistuo ti. Elusim Allahun Azza wa Jell, që zemrat tona ti bashkoj, që të njëjtën kodinitetin ton, vlerën e gjakut ton Vlerën e nderi ton Vlerën e pasuris ton Dhe të pasurive Dhe të ndereve Dhe të gjaklave të muslimanve A në barë botës Allahu, vëllë gjelalë t'ingrit dhe t'i banë pa prekshëm prej durve të armëgjve sepse gjoku i muslimonit sëtë fatë këtsisht e ka qmimin e lirë fatë këtsisht në deri dhe pasuria dhe toka dhe dhe ujtyre është në qmimin më t'lirë të mëshum që ka eksistu ndonjë herë në të regjet bëtërore e lusëm Allahun me punë të tona, me pendimin ton me angazhimin ton, me aktivitetin ton me burnin ton me guzimin ton, me modestin ton ndaj njëri tjetrit, me falurit ton ndaj njëri tjetrit, duke i mbulut meta ndaj njëri tjetrit. Allahu do të në ndihman Allahu statusin ton do të në ndryshan prejtë në nëshmume do të në bënd të bekuar dhe të ngritu me lejnë Allahut se ka prëmtu wa edhe Allah kjo është prëmtimi Allahut innehu la jukhli full miad aj nuk e then prëmtimin e ti e lusë Allahun azo gjel të na mësaj edhe të na udhëzaj edhe të pa udhëzuar i tanë të i udhëzaj të udhëzuar i tonë rrugën e islamit të i forcaj e lusë që vlezrit dhe motrat tona në Siri, të cilet jenë për balë një, ag një agresionit barbarë, Allahu azogjel nga këthetrat e shia dhe rafidive tishpetaj, nga këthetrat e qetnikve rafidhi Allahu azogjel tishpetaj ta mbroj gjokun e tyre, pasurin dhe nderin e tyre, o vlozën të nderum, aja që pëndodhe atje nuk mundin i me marë me mend asën të sovë, asën bosnje nuk ka ndodhë prej qetnikve shashelit dhe të Miloševiqit, që ka pëndod Pej qëtë njëgve, tahme dine gjatit Dhe të asadit Allahu fëtyrën ja u shkatëroft Allahu pasurit ja u tjetër soft Allahu e zohë gjel Ashtë të ty ne i shkatëroft ja në belalimin Allahu të baraka vëtale E lësune o lë gjemaha I ndimoft dhe i ngrit Dhe i përmirsoft dhe të gjithë njerëzit në rrugën Allahu të ju dhëzoft O Allahu im, ty të përgjerohemi Nuk kemi ndimtar tjetër vëtëm ty Pra ndaj të meta tona Mbulanej, gabime tona dhe pazana, ram sana dhe kshillona dhe, dhe permirsana dhe dashurin ta kemi vetëm për hijti jo për ndonjë interes tjetër sepse ai është afat shkurt dhe kur ju dobi nuk na ban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 اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيتهم منا فتوّفه على الايمان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين فانصرنا للقوم المجرمين فانصرنا للقوم المفسدين فانصرنا للقوم المشركين يا رب العالمين نذر تداشر فتق الله عز وجل نصرن آل عمران 139 ولا تهنوا ولا تحزنوا wa antum al a'luna in kuntum mu'minin mos udobsohuni dhe mos e ndini veten te ligjtuar se Allahu do t'ju mbroj dhe do t'ju ngrit dhe do t'ju ndihmaj me kusht in kuntum mu'minin, nese jeni besimtar. Përgatitet ndon për me fal farzën e xhumos. Allahu akbar